і просіджуй перший навар, а рибку викидай. Потім підходить черга до окунців-матросиків. З них я виймаю тільки нутрощі, а луски не чіпаю. Відтак і кидаєш їх у перше варево разом з цибулькою, петрушкою і спеціями. Це все вариться з півгодини, навар знову відсіджується і вже в нього закидають гарну рибу. Опатрені окуні, краснопір, густірку, і неодмінно з кров'ю. Дурень той, хто змиває її. Господи, що то за юшка виходить? А який у мене чаламур до неї? І боденька підвів очі до стелі. Прости мене, Боже, люблю грішний попоїсти. Ох, не дарма, кажуть, аби здоров'я, а гріхи будуть. То починайте з карасиків, вони також варті уваги. І нежданому у грім з ясного неба його приголомшила відповідь. «Вот ще, Махтею, твої намагання. Ниньки в тебе їсти не буду». «Це ж за що я маю таку поневагу?» Аж підскочив пройде, підскочили його щоки і занедбана шапка волосся. «Чим же отак завинив бідолашний Махтей?» «Таки завинив, Відрізав рогиня. «І ти вже належиш суду! А як фашисти судять злодійство, добре знаєш. Це тобі не радянські закони!» З обличчя комірника одразу ж сповзла кров, а тяжкі варги засіпались, оголяючи зеленкуваті з'їдені зуби. «Господи, за що ж мені таке лихо?» Це він підвів до невидимого Бога очі і руки». За те, щоб не забував міри і в злодійстві, жорстоко сказав рогиня, дивлячись поверх комірника. Тепер за ніч, коли зможеш, заличкуй своє паскудство в коморі, а вранці виглядай ревізів. Натоптувана постать боденьки осіла, як перестояне тісто, а в очі війшли розпач і благання. Габіле Валесійовичу. Що ж я зможу зробити за одну одніхіньку ніч? Ще як пан директор наскочить на моє старання. Він хоч і краде, а все одно свиня. Хоч кніть, до кого попали матеріали. Я, може, скочу на кони й гайну з приношенням. І вам краще буде, коли боденька крутитиметься в коморі, а не на матусті, Зробіть таку ласку. Роги наче повагався, поглипав на вікна і раптом запитав. «А які ж будуть твої приношення?» «Та усе ж знайдеться та швіно молока, але ми його можемо замінити спиртом». І враз на зникровленому обличчі комірника з'явилася надія. «Невжди, дорогенький Гавріїв Великійовичу, матеріали потрапили до вас». «Поки що до мене, але, о господи, є такі справедливість на світі!» Ожив комірник, заколивав торбиною вола. «Я знаю, ви не втопите мене, бо це ні до чого вам, то й мені. Ось дайте мені кілька деньків, і я вирачкую із біди. У коморі буде повний ажур». Нарешті рогиня підкусливо посміхнувся. «Що, навіть у полюбовниці забереш бочечку меду?» «І про це написали!» Обурено вигукнув Боденька і осіб звернув на вікнах. Ніби за ними його могла почути дружина. Написали, навіть з деякими небезінтересними подробицями. Махтей трагічно глянув на Рогиню. Це певне сотвіняли такі кривосудці, що самі ходять до жінок з порожніми руками. А хто ж з порожніми руками прийме комірника? На таку сентенцію Рогиня мало не розсміявся. Комірник одразу помітив зміну настроїв начальства, хоча досі потай підсміювався над ним, і почав вимісковувати, якими датками умиротворити його. Можна б і пару золотих бринкачів дати на зуби, але ж не нароком ще вскочиш у халепу. Жирами теж ніби незручно відкуплятися, хоча б вони могли оживити оцю знемощілу шкіру, з-під якої аж стовбуршиться маслаки. От медом и до святого, и до грешника можно подкотиться.